Nu vă spărați da. La dumneavoastră e tot 14 și 21? Nu La mine e 14 și 23 Mă, ce Naiba să fi întâmplat cu ceasul meu? Eh, poate nu l-ați întors la timp? Nu, nu există așa ceva la mine Dimineața, indiferent în ce situație mă aflu Prima oră mă întorc ceasul ah. Cred că e altceva la mijloc Nu l am mai curățat de mult Ea ah, da. intra praf înăuntru Deși e închis hermetic Ia uitați Da. Praful tot intră hm? Apa nu intră, praful intră da, da. Se zice că praful e pe locul șapte În clasamentul pericolilor mondiale Extraordinar Ce așteptați, personalul sau acceleratul? Acceleratul, acceleratul? Da. De unde călătoriți? La Lehliu uh, Dar de ce mă întrebați? Din curiozitate, Nu uh. aștept personalul Da? Și unde mergeți? La Babadac Dar de ce mă întrebați? Păi așa, din curiozitate Da dar cu ce ocazii pe aici, prin Megidia, prin... La o Dar ce aveți rude de la Megidia? Da, o mătușă dinspre mamă Am și o mătușă, dar nu e aici, e la Crevedia Aha, da, se... Hey. Vă întreb ceva, dacă nu veți Vai de mine, dar de ce să mă supăr, nu. Dumneavoastră, nu vi se pare că e cam cald? Da, ba, da, mi se pare da. Uf, mă, ce dai, mă, ce căldură, mă, ce da nu vreți să luăm o bere? Mulțumesc, nu, uh, nu obișnuiesc, nu, mm. nu Da, atunci poate doriți să consumați 2-3 miti de ah, A, nu, mulțumesc, nu, nu doresc mm. Bă, ce căldor uh. Nu vă spărați că vă întreb uh, Ce vârstă aveți, mea Da <laughs> Dar de ce mă întrebați? Din curiozitate Ia spuneți-mi, cât îmi dați? Mm, V-aș da vreo 17. Oh, Am deja 18. 18 împliniți? De blagoveștenie oh, Știți că și eu am plinit două Da! Pe cuvânt, Al. Vai, în orice caz eu vă urez mulți înainte Mersi Da Dar ce profesie aveți dumneavoastră? Bineînțeles dacă puteți să-mi răspundeți și aveți încredere Da, sigur Casieră la alimentara. În particular, trag și la mașina de cusut În calitate de casier, manipulați bani numeral? Bineînțeles că numeral și zilnic mm -hmm. Și nu e periculos? Nu, no, e cum să fie Că seara fac monetarul și depun la cec Când avem plusuri, le ia șeful pentru popicărie Ce popicărie? Păi știți, la noi în localitate se construiește o popicărie prin autoimpunere Dar dumneavoastră, cu ce vă ocupați dacă nu deranjează? Păi nu v-am spus nu, nu mi-ați spus Nu v-am spus Nu, nu. La oraca, ha? achizitor Da? Ce achiziționați? Animale, pentru sacrificare Vai, domestice Exclusiv Aha. Taurine și bovine, ovine nu, nici păsări Ia uite, că nu e ușor nici pentru dumneavoastră Tot timpul în deplasare Lechliu, la Babadac Ați fost și la Lechliu? Am fost și Ia, la te Ia uite, păi, înseamnă că cunoașteți Ia stați-o, cunoașteți bine? Mai mult centru, în cartiere n-am fost dar de ce mă întrebați? Păi iată așa, din, din curiozitate Totuși eu vă mai întreb o dată. Chiar dacă vă supărați pe mine Nu vreți să luăm o bere și să consumăm niște mici? E, hai să luăm Dar să știți că eu nu obișnuiesc decât doi Și maximul un țap Mă rog, consumați-mi, avea cât aveți posibilitate Mai e mult până la tren? Un sfert de oră, plus întârzierea Perfect, hai, Da Lăsați că duc eu o Vai, merci. E, da, stați. Măi, ce căldură, măi, ce maestri. Opt mici, o halbă și un țap. Halbă la mine țapul la nei. Nu vezi, păiație, da. îmi dați voi să zic tu. Vai, dar spuneți-mi cum îți face plăcere. Da, merci îți place cu sare sau cu muștare? Cu sare Și mie tot cu sare <laughs> Muștarul știți că cauzează la stomac Fratele meu a făcut gastrită din cauza muștarului Da, da. bineînțeles, muștarul ar trebui interzis oficial Ca și tu, tu nu? Tu fumezi? Doamne ferește, la noi nu fumează nimeni în casă Dar ce, tu locuiești cu părinții? Da, cu părinții ba, Adică sunt în viață amândoi? Da, în viață Da? Da. Și ei ar avea ceva contra să te căsătorești? Dar de ce să aibă contra? Păi nu știu, te întreba. Păi da de ce mă întreba și? Păi ca să știu dacă se amestecă. Păi nu se amestecă, dragă, vai. nu se amestecă din principiu. Și de când cu fratele meu, care s-a căsătorit cu una care nu era din localitate și pentru care ei nu i-a dat consimțământul. Și ei? Păi uite, așa și ei are acum doi copii la școală. Dar tata tot nu le dă consimțământul. Știți că nu înghite pe ea. Da, de deci... ce? Ce care de tot timpul? Da, ce are de Păi așa e ferul ei, râzăreț. Râde de temir, ce? Se uită la tine și râde hi, hi, hi. <laughs> hi, hi, hi. Și atunci tata a zis că nu se mai bagă nici în viitorul meu personal Poți să mă mării și cu Mahomet Care Mahomet? Păi nu știu, așa a zis el Auzi? Da Totuși eu aș vrea să le ceri consimțământul Dar de ce? Ce nu-ți majoră? Dragă, fă cum îmi spuni eu și nu mă mai conta, Așa e frumos și așa e și corect Fata sau băiatul să ceară consimțământul părinților Că părinții au născut pe ei și nu ei pe ei ce ți-ar conveni ca copiii în orice să ne facă la fel? Nu, no, păi, dragă, dacă ai zis așa Uite, eu așa fac, nu te enerva. Păi nu m-am enervat Ba da, lasă că te-ai enervat și nu văd pe ce motiv Am zis eu că nu le cer consimțământul Dragă, e clar, nu mai insista Păi nu că e clar Am zis da. să le cer, le cer, gata Da. da. Bă, ce căldură. Și ei vrea neapărat să-ți facă nunte? pe păi care ei? Părinții care... Ah, nu mai numai mama. Că ce că o fata are și de ce să nu-i facă și... E așa. Și stai că tu de ce nu vrea? Păi, eu cum? Dar vrea și el cum să nu vrea. A zis că dacă găsesc un băiat bun, vai, dar taie și porcu. Dar de ce stai porcu? Păi pentru nuntă. Poți să faci nuntă fără sarmale? Nu ți niciun porc nemic, îl lăsați în viață. Păi de cum și sarmalele? Fără sarmale. O gustare cu salam și măsline, gata. La voi să găsești măsline? Aduce lunar, cum să Ver Verzi sau negre? Și verzi și negre. Să luați negre? Da. Aia vezi, dau sete. Deci e clar, salam, măsline la gustare, o friptură de pasăre cu piraf. Da, sigur, păi asta când se dă darul. Exact. Atunci, da. Și nu chemați lumea Nu mai obligațiile. Că vine și unul și altul, se îndoabă până crapă și până mă pleacă și te-njură Că salmările erau fumate, că mireasa era grasă, că vinul era aclu, că dracu se ia Da, păi atunci așa rămâne, fără sarmale. Fără sarmale, da? gustare și fritură, atât Mai vrei o Mulțumesc, nu, no, nu mai vreau, lasă, că am luat destul Auzi? Da Și tu chiar vrei neapărat să te îmbraci mireasa? Păi vreau, sigur că vreau Dar de ce? Păi ca să mă vadă și pe mine localitatea și să mă da. Și rog că vrei să fii neapărat nou Că e păcat, o porți o și o arunci Sigur, nu, no, închiriază una de pe lipscan A, ah, poți să închiriezi și tu de acolo un costum negru dacă vrei da, Azi că am un albastru de camgar. Aproape nou, l-am folosit la un mormântare și la un botez Ce, nu merge și în albastru? Păi, dar de ce să nu meargă? La noi s-a căsătorit unul în un gri și ce menaș fericitare. Da, ce, într-o căsătorie culoarea contează Contează să fie omul fericit Da, sigur Ce, în fond de nu? Păi, sigur că da, sigur Da. dacă durează pregătirile? Păi, păi, așa, cam vreo săptămână, zic eu Ce să faceți pe o săptămână, mă, ce azi? Miercuri. De sâmbătă să fiese gata. Auzi? Când mă întorc de la Babadac, fac întrerupere la voi 24 de ore și terminăm în asta. Ce atâtea complicație? Au să nu uit. Du-te mâine și făți vasermanul. Păi sigur că tot am eu drum la dispensar. Dar ce ești bolnavă? Nu. No, îi duc mașii un model de plovă. Că la noi toate se ia după mine dacă îmi faci un lucru a doua zi localitatea e în uniformă ei ei ei fost ei ei mai ei ei ei ei ei dragă auzi? <gătă -i> Ea fi toate o ăsta Se uită așa, nu știu cum, la mine Păi nu-i cer Vrei să-i cer cu oandică? lasă-l, săracul Că și eu lucrez în comerțul de stat Și știu ce înseamnă să-ți scrie și pe mine cineva odată Și-a trebuit să rup foaia Auzi, am rupt o noapte pe furiș Mă e cald Ba da, e cald Dar știi, sunt obișnuită că vara fac plajă Pe la? Hai, hai, noroc Noroc, noroc și vezi o copă de chestii ele alea. Nu neglija vasermanul. Asta e esențial, să știi. Da, uh, ia, ia, spune și atunci tu când vii. Păi, mă duc la babadac. Iau da. un lot de taurine, îl pun pe rampa și plec. Duminică dimineața, maxim la prânz, în la voi facem, nu, dar și plec. În dimineața, trebuie să fiu la titul. Am și acolo un lot de porcine. Băi, să nu pierzi trenul, măcar. Nu, mă. nu, hai. nu că mai am 5 minute. Atunci mai stăm, mai da. discutăm, mai știi, ca să mai tu te plictisești în tren. Nu. No. Păi atunci ce faci acolo? Păi când e peizaje, mă uit pe fereastră Când nu e peizaje, așa. Cad pe gânduri, mă. Așa. Și eu la fel. Mă gândesc, mă gândesc, până dorm la un moment dat. Și ti de trenul som? Som, nu, nu. Dar mă face să casc. Auz, dar ție cărți nu-ți place să citești? Da, da. Păi am citit una anul trecut. Cum zice? Păi, îi zicea... Uh, uh, uh, uh. Iată că nu știu... A, am uitat... În orice caz avea copertă galbenă Galbenă? Da... Ui, ui, ui. Și ce scria anea? Păi uite așa... Ea se îndrăgostește de el așa. El are TBC... Părinții se opun... Și ai zice, dragă, îmi pare rău, dar să știi că... Gata, nu da. mai spun, nu mai zi nimic, coștiu, am citit tu în tren, a fost și film Păi da, da, că a fost și film bă. Oh, vine trenul ia, ia, ia, auzi, da. să nu i să transmis din partea mea să altări căldurase părinților tăi, auzi? Păi stai că am și o mătușă Transmite și, mă și nu. Auz dragă, să știi că noi te așteptăm negreșit Bineînțeles, mai să fiți gata, bă Adică și tu, și masa și analizele, auzi? Da Vreți cumva sermanul, nu-l negrija Păi dar cum să-l negrijezi, dragă, îl fac primul Auzi, să nu chemați lume multe. Fără tâmbălă, auzi? Păi numai obligațiile, cum ai zis Din partea mea nu o să aveți deranj Nu o vine nimeni, că sunt orfan Aoleu, ești orfan? Lasă, nu te iei impresiona, vă... că uneori e mai bine așa Auzi? A? Am un coleg care a avut patru părinți Doi naturali, doi adoptivi Și când și-a făcut și el o casă nu l-a ajutat unul cu o scândură. Hai. Drept pentru care știi ce a făcut? Ce? S-a auto-desfiat. Ha, vai de mine. Pe cuvânt? Da. Și-a o era să uite. La revedere. Alo, băi! La revedere. Băi, pardon. Băi! băi cum te cum te cap? S-a dus S-a dus și am uitat să o întreb cum o cheamă. Păi, mai bine. Dar din ce localitate zicea că e? Din Bolintinu, din Lehliu sau din Afumaci. E de, mi, -mi s-a slăbit memoria. Eu uite, toată ziua cu cifre și cu taurine slăbește oricât ar fi ea de memorie. Băi, ce fată bună, băi, ce drăguță, băi, ce educată era ea. Ce delicată! Ce-ar fi, bă, să iau o localităță în Foi de drum am, de urnam, bolintiri, lehliu, afumați, otope. Maistre, ia mai dă-o halbă! Bă, ce căldură! Bă, ce căldură. Uite ce e hmm? Bă, eu pot să spun că masa asta nici nu mai priește și nu pot să mă concentrez de ca să fac <fie> pentru că ăștia tăi mă ține tot timpul numai într -o și într-o strângere de mână. Voi să mai stai și ei la locul lor? Hei, ia faceți liniște, dragă, și puneți-vă pe scaune Că vreau să vă povestesc ceva O să vă povestesc ceva de-o să râdeți mai rău ca la film Ascultați, dragă, ce poveste s-a petrecut cu dânsul Că e ceva, voi Auzi, e ceva să o iei, să o pui în carte și să o vinzi mai rău ca cuina caldă Așa, vă să zic că ne cunoaștem noi și așa mai departe în gară la Media, Și eu plec și el rămâne Ieri, eu eram de serviciu la magazin Așa, la magazin, la coadă mare la casă, că se dădeamă la eu concentrată, că lucram cu ban numeral. Văd că intră unul cu cap în ghișeu și mă întreabă ce ochi am Eu îi zic să nu se introducă în ghișeu, că ne vede vreun client și ajungem în condică Și că ochi n-avem, nu, n-avem, dar avem costiță, avem ceafă, avem file și organe rinificat și inima Văd că el insistă, insistă ce insistă, face unele spirite de glumă până când odată Auzi, eu mă sezisesc și îmi dau seama că e persoana de la Megedia Pe care o cunoscusem și pe care l așteptam în sensul nunții și l La început ne luăm o amintire, bacul alta Pe urmă el mă întreabă de Wasserman Eu îi spun că l-am făcut și că a ieșit negativ El îmi zice că de ce negativ, dragă și nu pozitiv Eu îi explic că așa e bine când e cât mai negativ El mă spune că și-a făcut și el Wassermanul la Babadag Și că a ieșit și-a lui tot negativ a, ui, ce coincidență! Eu îi spun că pregătirile pentru nuntă e întrat și că fierbe oalele cu sarmale ca furnalele Că tata a tăiat porcul, el se enervează că de ce l-a sacrificat pe porc Dar eu îi explic că tata m-a întrebat dacă e băiat bun Și eu i-am spus că o să-i facă precis impresie Iar tata a zis că dacă e așa, atunci taie și porc. Așa, după care el, eu zic că pe numeralul meu nu pune nimeni mâna Pe orice pe numeral nu în timp ce eu număr banii El îmi spune cum a umblat Ca să-mi dea de urmă prin bolintinu. Știți bolintinul la care e două Prinuziceni și fălticeni Până când a nimerit la lehliu Și cum a luat el toate alimentarele la rând Din aceste localități Inclusiv ferometalele Ca să fie sigur eh, Între timp eu termin monetarul Și zic să stea pe loc în magazin Până merg la cec ca să-l depun și plec După ce mă duc la cec și depun monetarul Dau să ies de acolo și să mă întorc la local. Nu, mai cel văd pe responsabilul nostru neamitică, cum că duce pe unul de guler și îl introduce pe poarta miliției. Mă uit mai bine ele. Vai de mine, Doamne, zic ce-o fi? Te pomenești că mi-am încurcat viața cu unul de drept comun care se introduce în magazine sub pretext, rămâne acolo și pune mâna? Intru imediat la miliție și zic Mă, tovarășe, mă, ce e cu dânsul dragă? Și ce-a făcut? Că mă interesează și că mă căsătoresc cu el Tovarășe, zice milițianul A fost prins în local după ora închiderii Și ni s-a părut Nu spunem chiar cuvântul Dar în orice caz suspect Vai de mine, zic Dar eu l-am lăsat acolo Până m-am dus și am depus numeralul la cec E viitorul meu sos, dragă Uitați, avem și vațermanul gata Bine zice milițianul, ținând buletinul lui în mână. Dacă îl recunoașteți ca soț, spuneți-mi cum îl cheamă și vi le liberez. Ei, și atunci să vede ce s-a descurcat ea, e extraordinar că eu o să fie pentru că, că știam că nu știu numele și că nici ea nu știe din neglijență, palmeau. Ea <laughs> zice, dragă, cum le-ai spus ce le-ai spus? Păi, dacă le-am spus așa, măi, tovarăș, măi, într-o nu contează numele, dragă, contează fericirea Au și au luat praf, n-am mai scos niciun, nu, niciun cuvânt, ci că duceți-vă, domnule, și fiți fericiți! <laughs> E, ca să vezi tu cum e viața și până unde e în stare să te ducă ea Că eu te-am văzut în gara atunci și întâmplător da. Ți-am propus chestiunea pe loc, tu ai răspuns pozitiv și gata Am rezolvat problema fără niciun fel de situație și încurcături uh -huh. ce tea chestii Că te uiți la ăștia cu literatura lor cum le complică de te apucă draci. Eu ai văzut, ți-am spus o verde în față Vrei? Bine, nu vrei? Bună ziua dacă vrei, întrerup planet eu, Dacă nu vrei, merg mai departe. N-a fost bine așa. Păi, asta am ziceam și eu în minea din aur. Ce băiat de caracter, ești tu, păi, că puteai să nu fii? Păi, mă în privința simt. de care zice, să n-ai nicio privire. Cu caracterul meu stau foarte bine, să știu. Că mulți se miră de mine cum el păstrează așa de intact față de cât lume, câtă lume pătrun. Păi, da, adevărul este că dacă păi? n-aveai caracterul care-l ai și te pretai, puteai să găsești pe alta. Că gări e destul de greu. lasă, că nu gările e le în viața. Mă. E, păi, da, asta da, e adevărat. Dar oricâte gări ar fi, depinde de totul și de persoană, nu? Da. <laughs> <laughs> Auzi să spun ce? Au să despre ceva, ceva, și am uitat. Da. Cred că era ceva important, am uitat. Da, bă, ce am uitat? Da, dat. lasă dragă, nu te mai concentra atât, că nu e mult să ai spui acum. Hai să petrecem că timp de discuție o să avem berechet. Ce o să facem toată viața? Eh, <laughs> oricum îmi pare rău că -am uitat, pentru că eu în general posedam o memorie vorică. Au ce da. Mi-am ajuns Zoia. Zăuia Aoleu, da, mâine gata, plecarea La 8 și 5 am luat personal Sper să vii și tu să mă conduci la gata Păi, de mine, dar ce se discută, sigur că viu păi... păi da, sigur Aoleu, adică tu ce, vrei să pleci mâine dimineața? Păi trebuie să plec, contez în delegație, mă Păi cum, dragă, și atunci eu ce fac, rămân singura? Păi nu ești cu părinții Eh, păi E, să păi da. mai trec și eu din când în când, că am ocazia aproape lunat. Păi îmi pare rău, dragă, să știi, dar așa ceva nu se poate și nu accept no. Păi cumva să zic că după ce vorba aceea fac sacrificii, tai păsări, tai porc, tu vii, tensori mănânci și pleci ce pe am mâncat, mâncat. dragă, ce-ai mâncat, oafletul rău, de ce deci mare, că le-am numărat Plus pâine și un litru de vin, le plătești. Dar lasă, dragă, că nu e vorba de bani, că toată ziua sunt cu ei în mână și nu-i mai respect deloc Dar e vorba de sentimentul și de ambiția mea Păi cum, da, stai măcar până luni ca să dau un primire și merg și eu cu tine. Nu pot, dragă, să duci cer mâine trebuie să fiu luat Am un lot de taurine pe rampă. Vă să zic că taurinele contează în ochii tăi, dar când e vorba să facem un sacrificiu pentru mine. Dragă, păi, dragă păi... uite ce, eu fac pentru tine orice sacrificiu, dar nu când e taurinele pe rampă, că plătesc locații. Au. Și doar știi și tot ce înseamnă locații, că ești salariat. Păi, știu e... cum să nu știu că am plătit și nouă odată pentru un vagon de oțeti. Dar vorba e că eu nu sunt sigură că mă în interes de serviciu Că dacă știu că mă minți Mă enervezi în așa hal, că sunt și nervoasă Și îți oprez nunta așa ai de -a face cu tata Și cu neamurile mele De nu te mai scoate din mâinile lor nici miliția călare Drag, îmi pare foarte rău Dar tu mă obiști să-mi schimbi impresia despre tine Momental, să știi. De ce să-ți schimbi impresia dragă? Păi așa, pentru că văd că tu vrei să rezolvăm Niuțile nu cu cuvântul, ci cu nervul eu zic că nu e frumos așa, pentru că dacă mă faci o să ajungă o să asiste la noi. Uite cei dragă, nici mie nu-mi stă în caracter să mă scandalizez de față cu alții și vreau să rezolvăm cu cuvântul. Mie să-mi spui un singur lucru. După ce expediez taurinele de la Titu, te întorci să mă iei? Ca să-mi faci și mie un viitor alături de tine? Păi sigur că mă întorc, bă, pentru că săptămâna viitoare am iar un drum la Megidia. Fac o întrerupere, te vizitez. Și atunci aranjăm și cu Vitor păi zi așa, dragă, și hai să ne împăcăm Păi, sigur să ne împăcăm cu păi eu Bea și tu împără-l de vin acolo, ai, Auzi. Vi -a acolo. Auzi, să mai ierți că ți-am zis ce ți-am zis Că sunt și eu nervoasă Dar să știi că sunt nervoasă numai când intru în contradictor Lasă, păi. nu mai mai cine scuze Că din partea mea poți să fie oricum păi. Înainte de căsătorie, da, era mai pretențios Dar acum nu mai contează Că suntem ca între soț și soții păi. Hai, mai zici tu ceva, mai. Păi eu? Ce să zic eu? Păi zici tu că ești bărbat? Păi eu vreau să mai zic ceva, dar am uitat. Bă, cum m-am uitat? Ce? Băi, și chiar a aveam ideea pe buze, pe ce nu trea vreau să ți-o spun, dar m-am apucat să mănânc o sarmă și când am terminat sarmă, se dusese dracul și ideea. Auzi? Eh? Poate te gândeai să-mi spui ceva de suflet. Ca să am și o amintire frumoasă de la tine Că odată se căsătorește omul în viață nu? serios, nu asta mă gândi, nu Era altceva Da, e, da acum, pentru că toți am făcut eu aluzia Ai putea să-mi spui și mie că sunt drăguță, că dar... așa Drăguță nu ești Dar ești drăguțica, drăguță <laughs> Ești, mm -hmm. ce-o fi cu căscatul ăsta pe mine? Băi, ce cast o acum ai? Păi dacă și tu tot timpul pe drumuri, dragă, Ce o zi Că și pe mine drumul mă predispune Știi ce? Ia ciocnește și tu odată cu mama Că poate îți trece somnul Și uite, ei fac și ei o plăcere Hai, da, te rog eu frumoasă De româna, mamă, soară. Mulțumesc la Să-ți trească fata, bă. <gri> da, o să, am eu o de ea, îi fac un viitor, da, da, da, da, o aranjez eu, n-aveți nicio grijă Da, într-adevăr, merită că e o fată bună, de caracter, vă, ce caracter are ea Auzi, mersi <gri> Delicată, nervoasă, e? Desigur, nu o cunosc așa de bine cam ata care vorba ai născut-o și ai crescut Dar oricum, o văd deja două oară și pot să spun că nu mi-a schimbat impresia Ha. Auzi, să știi că ai o mamă foarte cum se și la locul ei Vai Acum o văd pentru prima oară și mi aș și făcut impresie oh, Da? da? E, parcă mie nu mi-ar fi plăcut să o cunosc pe mama ta Să fie și aici cu noi, să se bucurești n cu avea rost să o mai trambalez După ce că e bătrână, stăi și tocmai la coțofeni Păi, dragă, nu te supăra Parcă zice în gara la Megedia că ești orfan, dragă Și că de vi singur la noi. Păi, nu, da, să sunt orfan, Pai cum ești drag, Orfan, dacă, dacă ai mama? De păi, ce, dragă, e mama mea. Păi cum? E mama lui frate. care e copilul ei, legitim. Eu sunt în fiat. A, oh, așa, dai. Păi da, C am fost găsit într-o biserică. A servicii am zis că m-au găsit într-un cămin cultural. Dacă te întreabă așa să spui și tu, auzi? A, oh, bine, lasă, că ți-o minte, zi-o de-așa. și cu tata. Te rog eu foarte mult. Făi și lui o bucurie și urmă poți să- Că văd că ești dărâmat. Dărâmat e puțin, spus. Nici nu știu cum de mă mai mențin. Auzi, mai menține te puțin. Te rog foarte mult. Că e nunta noastră și nu se face să te culci înainte de 12. De fapt, dacă vrei să știi părerea mea, nici nu merita să facem întâmbălăul ăsta. Ați sacrificat și păsări și porcul. Pentru cine? Că noi doi luăm bere și niște mici la un local și ne distrăm mai bine decât aici cu ăștia care... Când dai vezi cu mănâncă de flământ, îți bine să-l lași și sarmare și nevastă și tot să puci. E, lasă, dragă, că e... nu alimentele contează la noi, nu. E... Contează că ne-am căsătorit și că părinții mei sunt mulțumiți că am dat peste un om ca tine. Auzi, ai ciocnește și cu tata. Te rog eu foarte mult, e... că săracul abia așteaptă. ai că ciocnești cu el, dar pe ori nu mă să cu orice să ai Voi rămâneți că ei de vreme mai petreceți, mai... Păi, dacă n-avem o tauri de părântul, poate mai rămâneam și eu. Hai să-ți ieși, tată-sorului. Mai mulțumesc, la Hai să-ți trească, facă. Da, o să o să grijă, de aia cu fac un viitor. las cu aranjez, eu n-aveți grijă. Mă. Păi merită fată bună, de caracter, delicată. Bă, ce delicată e ea, nervoasă. O, o văd deja a doua oară și nu mi-am schimbat impresia. Auzi? Am văzut că este suficient. M zici și cu caracterul. Ai am zis. Da, E atunci gata. E? Hai să trăiești, toate soculi. Numai bine. Și... Bă, cine e ăsta care-i intrat acum? Dar de ce? De ce, ce? Eu nu vreau să mă vadă că e jale. Ce facem să nu mă vadă? Hai, repedeți sub masă. Sub masă. Suma aia. Aici, masă, Auzi? Auzi? Nu te spări, dragă. Că e un vărbire mare de-al meu care a venit să ne felicite. Ce să ne felicite? Că dacă mă vede asta, este ceva urât de tot. Este care să mă reclame că m-am căsătorit în timpul serviciului, pe și foi de drum. Tau de drap cu masă și. Auză, lasă, lasă, nu te speria. Stăm mi sta aici, tu, masă, că dacă nu ne vede, se plictisește și pleacă. Până atunci, poți să spui capul pe umărul meu. Să te mai odignești puțin. Că ei se distrează și fa la noi. Mai ales că mâine ai o zi grea cu taurinele alea. Vă uita tauriri, vă cer Unde trebuie să mă duc eu mâine după tauriri? La Titu. Ai, da, la Titul. Ah, dragă! Ce? Mi-am adus aminte. Ah? Ce? Ce? Păi, ce? ce vreau să spun, că mă chinuiam să mă duc aminte și nu puteam de când a început nunta. Ah, a tu spune repede! Păi nu ce? e răspuns e de întrebat! Păi, atunci întreba-mă! Auzi? Ce? Dacă nu te suferi... S -a -s. Eu și eu, cum te cheamă? Da, de ce m-ai întrebat? Așa? Din curiozitate. Auzi, fii atent. Mă cheamă Tanța. Dar pe tine. Da, de ce m Păi tot așa. Din curiozitate. Costel. Costel? Din... Mă, Costel, mă. Dragă, am ajuns să ne spunem și pe nume. Auzi să fie într-un ce-au ce Mama! Mama! Casa! Am aflat cum se cutie dragul, se de Costel. Mai încerc Mai încerc de cutie de cutie de cutie de cutie de cutie de cutie de ce de cutie de cutie Costele cutie de cutie de de la la la la, la. Cine m-a pus pe mine să iau autostopist în mașină? Cine m-a pus, mă, că danța ca am zicea mereu. Costele îți dau voie să iei orice chiar și un elefant, dacă îți face semn cu mâna. Dar autostopiste, nu, că astea produce accidente, mă. Mai rău ca mâzga și alcoolul. Dar uite că eu n-am ascultat și praful s-a ales din mașină. Ata, mai rămas din ea. Volan, L-am luat ca amintire Dar ce-i spun eu tanții Când mă vedea plin de bandaje și de gipsuri Ce-i spun eu? Să-i spun că în timp ce mergeam Vijelios prin Snagov sat Autostopista a vrut să-mi șoptească Ceva dulce și delicat la ureche Că eu m-am gândilat Și am ajuns toți trei Adică eu, ea și mașina Să atârnăm prin copaci ca fructiferele. Hmm? Nu, nu pot să-i spun Trebuie să găsesc altceva, o variantă mai umanesc. Și milițianul ăla, auzi și binevoitor și serviabil era Că nu că dacă ea, autostopista, e cum nata mea, adică sora soției mele, așa cum susțineam eu atunci o anunță pe soția mea, auzi? Cum că suntem bine mersi în spitalul de urgență. Foși, doamne, aici, am zis. Foși, de aici, ce... da, problema e cei spontani, cei care trebuie să pice dintr-o clipă în clipă. Ce-i E Mai bine să nu mă mai frămân, că uitea și sosit. Costele, tu ești dragă Eu sunt mătanță, mă, sunt Dar nu te emoționa prea tare Că tu știi că ești de impresionistă și când ai voie la ficat Vai, Costele, ce cu atâta ipsos pe tine, dragă? Cum te-ai ajuns la spital, dragă? Și unde e mașina? Mașina pe care am agonisit-o din economiile mele de zi cu zi De ceas cu ceas și de pas cu pas Dragă, mașina e afară, dragă. Afară? Și volanul, volanul ce caută cu tine la spital, Costele? Păi așa întreabă-mă volanul, că îți răspund imediat. Păi când am ajuns aici și am parcat mașina, tocmai vine un milițian la mine și îmi spune tovarășe conducător auto, nu lăsați volanul în mașină, că se fură. Da, drag, se fură în ultima vreme volanere. Mai e ceva ca ștergător. Hmm. Afară nu era nicio mașină, costele. Și pe mine să nu mă amintesc. Să nu mă minți că eu ți-am fost credincioasă și sinceră, ca un miel și nu merita asta din partea ta. Mai costele mai, mai bine spunem adevărul, că poate te iert. Bine, băta, să vă te spun adevărul, că poate mă iert. E zi. Ea fi tot atentă ce întâmplare am pățit, că e ceva mai tragic ca în film meu. lasă-mă. Ieri la ora 4 până. Veneam de la servici spre casă ca orice om al munce, știi? În drum mă opresc la o benzinărie. Iau benzină și dau să plec. Când o persoană oarecare se urcă pur și simplu cu tupeu în mașina mea. Ei! Hey. scuză mă zice, am crezut că ești taxi, auzi? De ce nu-ți speri mașina, că e toată numai picățele și duce la confuzii? Păi ea nu văzuse, dragă că e trabant? Păi ai răbdare și ai să vezi, zice... Păi se... Păi, dacă tot m-am urcat, zice, du și pe mine repede până la aeroport că pierd cursa de buzău Aoleu, și-ai dus-o? Păi, cum să nu aduc, bă? tu știi cum s-a uitat la mine? Ca o fiară Văi de mine! Stai să vezi, ajung la aeroport și de aici începe ceva mai grozav ca în romane Că de când mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat am ajuns să cred până și în literatură Ia zi, zic costele că fream de curiozitate ca o pădure de colifere Ia fii atent aici, când ajung la aeroport? Individa spre care eu până atunci nu mi-am întors nici măcar privirea Pentru că nu mă interesa câtuși de puțin Tu știi foarte bine că eu sunt căsătorit, nu? Om serios, înțelegi? Individa, dragă, la un moment scoate ceva din poșetă și mi-l pune brusc în coaste Ce crezi că era? Un obiect Un pistol Aulă. Și mi-a zis crâșnind din măsele, Merge înainte că trag Vai de mine Păi da când am văzut cum procedează, mi-am zis pe interior E clar, asta e spioană și vrea cifrele de plan de la ORACA Trebuie să rezist cu orice preț e, și? Da. Ai rezistat? Am rezistat, deși nu mi-a fost ușor, să știi Mai ales că la un moment dat tipa a început să mă atace Dar nu brutal, cu pistolul, eh? cu mult mai perfid Auzi? S-a apropiat de mine e. și a început să mă mângâie Așa, așa. Și tu? Eu nimic. Eram vigilant. Voiam să văd până unde ajunge. Nu-mi spune că știu. Te-a sărutat Costele? Hai, de unde știi? Păi nu mi-ai spus tu că a fost cam filme? Da, dragă, ai dreptate. Cam filme. Bestia m-a sărutat, auzi. Fără pic de rușine, nerușinată ce Dar nu de plăcere. Și ca să mă corupă, auzi, mă lăsau un pic liniștit pe omul iar m-a sărutat. Ia mă salută, eu nimic, tot înainte auzi? și nu mai duc pe ureche. Mă să bestia dracule de am râs. <gri> atunci, atunci, ce mi-am zis eu? Cum apare un milician, opresc și o dau pe mâna lui. Așa, așa și. și așa am făcut. Îl văd, frânez brusc și ne-am învârtit de trei ori. Bă, ce ne-am mai învârtit ca la briuleti? Și pe urmă am luat în sus, ca o rachetă Pământ, aer, pământ, auz. Ce crezi că făcuse bestia Îmi o bombă infernală Și m-a aruncat în aer Pământ, aer, copac, auz. Și ea? Ea costele, ea N-a pățit nimic? Nimic, era profesionistă Cum a coborât de pe cracă A luat-o la fugă prin pădure Milițianul, pac, ia, pac Și s-a dus Acum cred că o fi trecut deja granița Uite, asta am pățit, bă, tanță băi și este că nu-ți vine să, să, să, să, să, crezi Eu să fiu un locutor și n-aș crede N-aș crede, a ruptul capului. capul e, ba, eu cred, Costele, eu cred, dragă, de ce să nu cred, nu mai bine mă, să cred? A, mă, și tu mereu îmi spuneai la plecare în cursă Mă, Costele, ferește-te cât ești cu mașina de femei și de alcool Că una provine din alta și duce la accidente fatale, mă Mă, să te rog ca și de acum înainte să-mi dai sfaturi tot așa de înțelept Hei, Costele, eu sfaturi ți-aș mai da Dar nu mai ai tu mașină, dragă Păi, mă, tanță, eu ziceam că dacă mai faci tu ceva economii, Poate cumpărăm ceva la volanul ăsta Că e păcat să-l ținem în casă degeaba să ruginească Băi, nu e obligatoriu trabant, poate să fie ceva mai inferior Păi, sigur, lasă, Costele, că te refaci tu sănătos Că nu o să rămâi fără auto Chiar dacă nu să fie trabantă, îți o motorită mobla care, deși are numai două roți, tot atâta zgomot și fum produce Mulțumesc, bătanță, ce suflet mare ai tu, mă, ce suflet Că mă și mir cum mai încape în tine o mână de om Și zici că tu ai crezut tot ce ți-am spus eu, chestia cu spioana și cu bomba Păi sigur că am crezut, dar de ce mă întrebi? Pentru că mai există unele femei care nu-și cred bărbații în ruptul capului Atunci când le spun astfel de întâmplări cu autostopiste Bine, dragă Costele, dar ce bărbații ăia sunt ca tine, dragă? Așa de deschis la suflet, așa de sinceri, cu conștiința așa de curată Ei, păi, da, e adevărat, mă He, atunci eu mă duc, Costele, și te las să te vindeci, dragă Și când o să te mai întorci acasă, o să te rog să-mi mai zici odată povestea Întâmplarea cu autostopista Că mi-e tare mult îmi place cum spui tu poveștile Ai o voce, măi, ce voce, un talent Și un tupeu, mă, Costele, mă, ce tupeu ai Pa, dragă, pa, pa Pii, Oare să fi crezut ea ce i-am spus? Să fie ea așa de bună și naivă sfletește? Păi atunci de ce a pronunțat cuvântul tupeu? Un accent atât de special și apăsat nu știu de ce, dar eu simt pe suflet o apăsare și o presimțire. O, ce presimțire am eu facil atenție la autostopiste! Mă. Mă, ta mă, dacă geamantanul ăsta este așa de încăpător și tot îl duci tu până la gara, n-ar fi bine să punem și copilul în el? Nu, nu mai spune. Și atunci tu ce duci costele, dragă? Păi eu o să duc termosul și pisica A, nu costele, pisica am băgat în geamantan Iar tu o să duci termosul și copilul în brațe Că și așa s-a atașat el mai mult de tine în ultima vreme De când îi cumperi bomboane lunar ca să-l câștigi Bine vă-l duc, mă duc Hai, băjică, ia o ia-o înainte, hai Să nu te aud că scâncești după obiceiul tău ereditar Că să știi că-ți las pisica acasă și să ratezi de auzi? Bă, tantor, stai așa că am o presimție Iaule ce presimțire? E o presimțire foarte neagră, Tanțo, care îmi spune limpede că noi nu facem bine că mergem la mare. <cute> costele, spune cât de multe ține pe tine presimțirea asta neagră ca să știu dacă dau geamantanul jos de pe umăr sau îl mențiu. Dă-l, Dă pentru că simt că deja m-am hotărât. Nu mai mergem la mare, gata! Bine, mă, Costele, va să zic că după ce mi ofer posibilitatea să visez o iarnă întreagă în reverie, că o să merg pe litoral... Iar când vine sezonul îmi propui cu o nerușinare specifică caracterului tău masculin, să plecăm fiecare separat în altă parte și să ne scriem de acolo o bogată corespondență de vederi și salutări, iar eu îți fac o criză de isterie și zic nu, iar tu cedezi cu lașitatea ta specifică și zici da... Că n-ai încotro, acum te lovește brusc pe simțirea și nu mai vrei Stai mă, Tanțo, mă, nu te indignat fără punct și fără virgulă Pentru că dacă o să auzi argumentele mele, nu o să-ți mai vină să pui un deget în mare toată viața Costele, nu încerca să mă înfioresc, că eu tot la mare vreau să merg Că mi-e rușine dragă că am ajuns la vârsta asta așa de matură Și n-am văzut-o decât pe marele și cu ecran. Lasă, Tanțo, că am văzut-o eu și ți-e suficient o singură dată am văzut-o și de atunci nu mai trebuie nici de frică, auzi? Dar eu nu înțeleg de ce o disprețuiești tu, mai Costele, când poeții vorbește așa de frumos de ea și de delicat Bă, tanță în primul rând pentru că e o căldură acolo de-a dreptul africană, mă, ce căldură e acolo? E așa de cald și fierbinte că simți cum se topește ființa din tine și cum ai bea tot ce întâlnește în cale, inclusiv apa din mare. Ah, oh, și nu e voie să bei apă din mare? E voie, dar numai până la Jamanduri, pentru că dincolo de ele trece vapoarele. În al doilea rântanță e o plictiseală acolo, de zivine să zbaci capul nisip, ca struții, auzi? Stai la sari și ia te stai, ia acolo. Iar după ce stai la sare. Te duci la de la iaurt ca să pui pe piele Auzi, dar nu e mai folositoare crema Nivea Pe care o uzez și eu? Nu, da, nici nu uh -huh. se compară Iaurtul e cel mai extra mă. Păi eu cu iaurt mi-am salvat viața Acum un an când m-am dus la Constanța Pe teren după niște taurine Bă, ce taurine erau acolo Văzusem mare Îmi plăcuse la culoare ea Că era albastră spre verde Ca ochii tăi, știi? <laughs> și zic, hai să fac o baie de nisip. Mă pe plajă și trag un pui de somn zdravă de vreo 10 ore așa că eram o oboseală. La un moment dat, mă trezește unul în uniformă de pompier și mă întreabă, Binevastră, ce faceți? intrați singur în apă sau vă stingem noi? Ce se întâmplase, mă dragă mă? Mă simțeam eu cam fierbinte, dar când am pus mâna pe pielea de pe piept, m-am marț pur și simplu la degete, mă. Ardea mă o piele de pe mine... Că puteai să gătești ouă ochiuri pe ea, mă ceardeam mm, Că stele, că stă-i dragă Nici dacă îmi spui că ai devenit chiftele marinate Că eu tot la mare vreau Că nici nu mă gândesc ca toate cunoștințele mele din lehliu Să se ducă și să se bronzeze Iar eu să rămân albă ca zăpada plus cei șapte pitici Bine, dragă, da, coinsie și mergem, Dar știi să nu ați? asta e că nu știu e? Că la noi, la lehliu, ce la seacă în fiecare vară dar dacă faci aluzie la pericol de moarte, eu nu intru, Voi, de mine, dar nu intru decât până la glește. Mă rog, poți să fii tu vigilentă și să intri numai până la glezne Dar dacă se agață vreun disperat sau sinucigaș de tine din invidie și te neciodată cu el, ce te faci? Aoleu, să rămân eu fără tine pe drumul și să sufăr toată viața? E bine, Costele, dacă tu insiști cu atâtea argumente și motive dragă, renunți provizoriu la mare și la litoral. Da, atunci înlocuiește-mi satisfacția și du-mă la munte, mă Ce să facem la munte? E, cum ce să facem? Să luăm și noi puțin aer curat în piept și mai ales copilul Care știe cât de bine îi face oxigenul natural și cum îl îngrașă vizibil Da, bine, uh -huh. hai la munte Hai bravo Mă, tanță, stai puțin, stai, că iar am o presimțire negativă E lungă, dragă? Da, lasă geamanta, nu jos Ah, costele, costele, eu bănuiesc deja că ție nu-ți place nici muntele De ce, dragă, de ce? Pentru că ție ție lene să urci pe jos în altitudinea lui Mă, Tanțo, tu știi foarte bine că la mine drumurile nu contează, mă Fie ele pe altitudine, fie pe longitudine Fiind obișnuit cu terenul de mic adolescent, problema e alta unde o să locuiem noi la munte, mă? E, dar nu are nicio importanță dragă Mergem din cabană în cabană Și din aventură în aventură Că suntem tineri, nu? Ea, mă, tanță mai ușor cu entuziasmul Că ești casnică și nu stă bine, să știi E aventură, aventură Dar dacă nu găsești loc la cabană? E, facem un cort Bine, facem un cort Și dacă vine o fortună și te trezești zburând prin aer Pe cerșaf, o ferme ca canbasmele de altă dată? E? Sau dacă vine un animal sau chiar o fiară, mă? Un lup, un urs sau o porcire sălbatică și intră în cortul tău ca în caricaturile din urzica? Ce faci tău atunci? Bine, mă, Costelema, bine. Atunci hai într-o localitate balneară să facem băi calde și să bem și noi ape minerale, e, asta, da, asta e o idee. Da? Hai la băi, hai la băi. Hai, hai. hai, stai, ta. lasă jos ceamantană, lasă ce? jos cea Nu să-ți mai spun o presimțire. Vrei să bei apă de-aia poasă ca să te trezești cu cine știe ce la linici? Și dacă, să zicem, mai totuși chef de o apă, nu găsești la alimentarea de toate felurile care mai de care mai sărate și mai minerale? Și dacă vrei baie, îți compăre o zece sticle de biborțeni, le fierbem bine într-o oră și te scalzi în ele cât poftești. A? Ce zici? Bine, Costele. Bine, dragă. vă să zic că la mare nu mergem că ne necăm. La munte nu, că ne mănâncă fiarăle sălbatice, La băi nu, că facem pietre Atunci stăm acasă, dragă Uite, acasă. uite ce Să știi că nici ideea asta nu era deloc Păi în loc să umblăm noi pe drumuri frânță Așa de oboseală Ca niște nomazi nestatornici Stăm frumos aici acasă Ne distrăm seara la un local Și în rest dormim Zi și noapte Coste de dragă Eu știu că pentru tine somnul primează în fața vieții și a bucuriilor ei Dar eu vreau să plec undeva în concediu, dragă Cu orice preț, ca să mă distrez și eu Ei păi, draga mea, dacă vrei să te distrezi, n rost să mergem în altă parte decât la Lihliu și-ți cu ocazia asta și părinții natali. Măi, Costele, măi Să știi că tu ai dreptate Mergem, dragă, la Lehliu Care chiar dacă nu este balnear Este totuși o localitate din Bărăgan, nu? Și ca să avem și o distracție economicoasă Stăm rând la fiecare neam Băi. La părinți două zile La unchiu Costică două zile La mătușa marița două zile Băi. Cam neamur voi de mine Cât pentru trei concedii Ei, Regret numai că ce la aia să fac o baie Vai, ea, dar, costelii, putem face baie din nămul Dacă vrei, dragă Că la noi când plouă ovo, e o Și putem face și plajă, dragă Că avem nisiburi din belșug e, Asta e numai că trebuie să fugi după ele Că e zburătoare, știi? Nu contează, mă, fugim, auzi Că tot trebuie să facem mișcare Așa că e clar, Tanț Hai, mergem la Lechliu da. Da, Mă, Tanț om. Ce? Mă, eu mai am o presimție oți neagră costele? Nu asta, -so o e albă. Auzi? E. <gri> ce vezi tu ce o să ne mai distrăm noi la lihriu? Bă, ce o să ne distrăm? Bine, n tu să ne distrăm. Bă, ce o să ne distrăm? Plastic drag, așa de rotuz și de țepos Păi o atenție pentru tine Mă tanță Ei, hai, lasă-mă, o atenție Mi-ai luat o ne. Ei, lasă-mă cu de pantofi ne. Ei, dar ce mi-ai luat drag? Un brad, mă Umbrat. Păi, Ce temi era Și nu i ți Păi, nu trebuie să avem și noi un brad în casă, după obiceiul părintesc și milenar. Păi, dar stai, dragă, de când se vând brazii la pachet? Ca un și pui de crevedie afară la bejificații. Păi, mă tanță, mă ăsta e brad special de la fondul plastic, fabricat pe care e chimică și artistică. uite uită-mă ce mă. Păi, bine, Costele, rămori asta de nailon e brad, dragă. Că te-am rugat, te-am rugat să-mi aduci ceva veritabil ca să-mi umpli și mie casa cu miros de ozon și să-câzi Ești ceva. Zântul de. Mă, mă, mâine, și tu ca să ne de picioarele Băi, tu știi ce înseamnă să aduci un brad natural în casă? Nu, ce înseamnă? Băi, în primul rând, trebuie să stai la coadă în piață Și să fii atent să nu te fure vânzătorul la metraj Pe urmă, bradul, dacă nu cap în autobuz Trebuie să angajeze o furgonetă, un camion sau chiar un tramvai Ca să-l aduci acasă Sau să te cocoșezi personal cu dita mai bomul în spinare Pe urmă, după ce trece revelionul, ce faci cu el? He? Să o ca să-i dai focă În stradă, dacă-l arunci, te amendează eh? Și neavând încotro Trebuie să-l cioplești Și să-ți faci un artizala din el Plus celele corespunzătoare ca să nu mai spun că există pericolul teoretic de a lua foc din temirce Și să mardim aici ca niște produse paioase Cu mobile și cu vecini, cu tot hmm. Și pe urmă să-ți vină pompieri și să-ți facă deranj da, da. Ce naibă, fii da. și tu mai matură Lasă. când ai o pretenție Lasă-mă că m Ce dacă e mic și e de plastic? Te uiți la el și ți-închipăi că e umbrat de 10 metri din inima carpaților noștri Ca ta imaginația ai și tu, nu? Plus că l-am stropit cu niște lavandă și miroase așa de plăcut de parcă ar fi făcut o frecție la frizier, mm, să știi Da, măcar pune o lumânare în frunte, să fie și el așa mai cumoț, mai, mai, mai așa Lumânare? Păi Bă, lipsa asta de penunie și energie? Lasă-l așa mai sobru, mai, mai economicos Au ia adu-te-o mâncarea să începem reveliunul că deja s-a făcut orele 20 și 10 Păi... De? Păi nu te îmbraci și tu, Costele, faci revelionul în pijama, dragă Dar ce are vă să mă, pijam mea? E curat, E cărcat. Hai, rămâi și tu în capot să vezi ce elegant și intimist o să ne simțim Și-am scanul ăsta vreau să fac revelionul acasă Eu singur, maximum tu Dragă Costele, din partea mea poți să stai și în costumul de baia lui Adam, dragă Că nu haina face petrecerea, ci omul Cam mai văzut eu pe unii venind la Revelion îmbrăcați în fracuri ca dirijorii și plecând în patru membre ca porcinele din trecut. Dar totul este să ne simțim bine și să ne distrăm din punct de vedere sufletesc și educativ. Nu ca anul trecut, când m-ai dus la bufetul Cireșica Unde nu mi-a plăcut nici meniul, care era prea gras Și nici de dragă, care era și mai grasă Și cânta mai mult cu trupul decât cu vocea Mă, Tanțo, mă pare foarte rău că insulți un local Cu care eu sunt în relații reciproc vantajoase Responsabilul fiind un bărb din copilărie Și unde întotdeauna sunt primit ca la mama mea acasă De sunt orfan din naștere Adică nu te-ai simțit tu corespunzător în separeu ăla în timp de 70 de persoane care toți erau colegi de-alimini din sectorul taurine, băieți de comitet vesel, distractiv și umoriști. Da, costele. ce să zic, erau foarte distractivi și umoriști. Mai ales individul era care zicea că ți-ai șef adjunct și care ți-a tăiat cravata în două cu foarfeca din spirit de glumă, iar tu râdeai de te prăpădeai pe sub masă, de servil și nedem ce erai ca om și salariat. Da ce nu i-am tăiat și eu o mânică de la haină și i-am umplut buzunarele paltonului cu piftie și moștenire? <gânt> De-a șeful, plin, de s-a prăpădit <gânt> Bă, ce-am mai râs, Mă, ce-am mai asta care și șef Costele? La care a întins soața invizibilă când s-a jucat pe Rinița am căzut-o alterne și familiești grămadă Și-a trebuit să chemăm salvarea săl l ia pe unul la, la spital Cu mână ruptă și cu dinții n-ai la că cu ocazia asta am profitat și noi de salvare Am <gânt> a, venit aia. acasă pe gratis, că era în drumul nostru ai auzi? Mm? Ia duși sarmalele la tot ești în picioare Hai că ți-l aduc e, Sau atunci, dragă, în anul ăla Când ai avut o chef să facem musai revelionul în munții Bucegi Direct în mustul zăpezii și al naturii Și ce, nu ți-a fost bine și favorabil? Ei lasă-mă, în pace, dacă m-o să-mi fie favorabil, mă, costele mă Când tocmai la jumătatea drumului, în plină pădure seculară Tu ai uitat numele cabanii la care trebuia să mergem? Ai? Da Păi... Parcă mi-aduc aminte că am uitat, da, că am avut un lapsus de lipsă de memorie momentală. Și ce-i cu asta? Vai, pe cum nu știi dragă că ne-a prins noaptea acolo Dar trebuie să dormim într-o peșteră naturală Că o fiară să bate ca colegi de culcuși, ca creștini de altădată Vai de mine, dar dacă mă fiara mă costă. Care fiară, deci, mă, care mă, sfârșia, mă tanța, mă, că era și un urs amărât am și degerat Aflat în perioada somnului hibernal de iarnă Că puteai să iei și blana pe el și nu simția nimic E, da, Costele, dar unde ai mai pomenit tu, familie, să facă revelionul în peșteră dragă? Nu tu muzică, nu tu dans, nu tu sarmale Doar umezeală și țurțuri din belșug Dar ce, când am fost e. la Itei, la Lecliu, a fost mai bine? Da, dar de ce n-a fost bine, Costele? E, pentru că eu venisem acolo să mă relaxez fizic și mental Ieri ei m-au pus să le tai porcul A, ah, păi de-aia te-au pus, Costele, că te credeau specialist Și că încolo tu mai ai făcut de rușina familiei Că de nepricepu ce ești. Ți-a fugit porcul cu cuțitul în gât De l-am fugărit toată localitatea cu miliția Și cu pompierei voluntari Păi bă, tanță, bă, eu sunt specialist în taurire Nu în porcine și de aici a venit confuzii Lăsa, să mă, mă fac mai enervez. Plus că spun ceva care nu vreau să se audă la serviciu, știi? Ce? Eu sunt milos cu animalele ce nu s-a pomenit Mai milos ca intelectualii, Hai lasă. Adică pe cât de fiară sunt la achiziționat Pe atât de miel devin la sacrificat, să știi Odată, pe cuvântul meu, am plâns ca un copil Auzi, ca un copil de lapte din cauza unui bou mm. Mă, tansă, mă, era ca o pictură de frumos și de plăvană. Doar că nu vorbea din privirea lui blândă și impresionistă mm. Auzi, și tu friptura aia că m-a luat cu foamea rău Mai mm. costele mai. Observ că de mâncat ai mâncat singur, dragă, de parcă ai fi în deplasare pe di de urna statului. Dacă cu mine nu ciocnești un pahar de vin, a? că poate mi-ar face și mie plăcere să stau cu tine de vorbă toată noaptea, să dansăm și noi diferite dansuri și să-mi aduc și eu aminte de diferite amintiri. Uite așa de exemplu cum ne-am cunoscut noi în gara la Mededia. Și să vărsie și eu o lacrimă pe fața de masă, de duioșie și dragă. Mă, Tanțo, de în partea mea, ca coleg de viață și de căsnicie, ce-ți simte de cât mai festivă sufletește, că nu mă deranjează. Eu mă duc să mă culc. Oh, dar cum costele de deja oh. la ora asta, dragă? Că nu e decât o jumate și n a început nici programul la televizor. Păi -o ce mai să fac, bă, Am mâncat, am băut, m-am distat, acum culc. Ce vrei? Să te obosit. Ești. Azi am fost la servici Pe ori am ieșit, uh, cu băieții la un aperitiv la cele și ca să-nti pe cuvânt să Nu de mine și de mine Nu-mi spui nici măcar la mulți ani, mai măi? Lasă că spun după ce speli vasele Sau dacă adorm, mă spun mâine Că nu intră zile în sac Bătaț, bă. Cine a fi inventat Revelionul ăsta, mm, Nu știu, mai costele, Dar în orice caz e ceva foarte străvechi Poate provine chiar de pe vremea lui Fred și Barney. Știa americană din epoca de piatră? A, de partea, să provinești din Neanderthal. Dar de ce l-au pus, domnule, noaptea, domnule? De ce nu l-au pus ziua ca să nu-și piardă omul, somnul și odiește? Auzi, castele? știi de ce l-au pus noaptea, dragă? Oh. Ca să poți stinge lumina la miezul nopții și să te săruți așa cu cei în întuneric. Păi dacă vrei întuneric, pui pături în fereastră și l-ai și la prânz, gata. Da, asta nu e motiv serios Eu cred că nu le-a dat nimeni ideea să-l facă ziua Și venea omul acasă de la servici pe la 11 jumate Mânca cu soția diferite piftii și sarbare de porc Consuma diferite băuturi festive Îi urat tot felul de cuvinte ales Pe urmă o dișmă bine meritată de după amiază Seara o masă ușoară pe bază de fripturi și vin cât mai roșu și din nou somn, toată noapte. Pe a doua zi te trezeai direct în anul viitor Odihnit, vesel și bine despus nu? Păi, Și ar mai fi un avantaj, știi care? Nu știu, dragă, nu știu. E, e, Păi ți-l spun eu spune. Păi dacă dormi noaptea de revelion Scap de bilanțuri personale și procese de conștiință a e. Adică eviți momentul ăla critic De dinainte de ora zero când vrei, nu vrei, te întrebi pe dinăuntru Că de ce n-ai făcut aia, că de ce n-ai fost avansat și apreciat Că de ce te-ai îngrășat De ce nu te-ai lăsat de fumat Plus, etc. Că de atâtea remușcări Îți să nu mai treci pragul anului viitor Și să rămâi în cel posterior, auzi? ce întrebe -mi trebuie mie Bilanțul personal și procese de conștiință De ce să-mi stric o seară din viață cu, cu remușcări Mai bine dorm și nu nimic Hai noapte bună, hai noapte bună Așa adu-mi aminte mâine să-ți fac diferite urări festive și personale Sau le acum? Lasă, dragă, nu te mai osteni, dormi, dormi, dragă, dormi Lasă, bine, atunci să ne vedem cu bine la anul sănătate și fericire Hai, hai, pa! La revedere!